І невдовзі після цього я зрозумів їхні накази так само добре, якби прочитав їх сам. Нижні кораблі рухалися на висоті не більше 50 футів над вищими будівлями. На 200 футів вище від них рухалася друга лінія. Кораблі на кожному рівні курсували серією концентричних кіл і в протилежних напрямках, таким чином прочісуючи повітря над містом так ретельно, що жоден ворожий корабель не міг наблизитися». За повітрям внизу стежили тисячі очей. На кожному вигідному місті стояли вартові, а на даху кожної громадської будівлі, ніби за помахом чарівної палички, з'являлися гармати. Я почав побоюватися, що навіть маленьке вічко мого перископа може бути помічено. Тому я опустив свій корабель у невеликий отвір серед високих дерев, що росли в саду палацу. І тут я чекав приблизно за 20 футів над землею. Мій перескоп був повністю прихований від очей, непомітний і, як наслідок, сам не бачив, поки швидка ніч барсума не опустилася на джанат. Потім я повільно піднявся зі свого листяного притулку. Над деревами я зупинився, щоб озирнутися в перескоп. Далеко наді мною мерехтіли вогні патрульних катерів, що кружляли, а з тисячі вікон палацу сяяли інші вогні». Переді мною здіймалися темні обриси східної вежі, що вимальовувалися на тлі зоряного неба. Повільно піднімаючись, я облетів вежу, поки не підвів джаму навпроти вікна Тавії. Мій корабель, звісно, не ніс жодних вогнів, і я не вмикав жодного освітлення в його каюті, тож я відчував, що можу безкарно підняти один із верхніх люків, що я й зробив». Джама лежала так, що її верхня палуба була на фут чи два нижче підвіконня вікна Тавії. Перш ніж наважитися вийти з-піднизу, я знову накинув на себе плащ невидимості. У кімнаті Тавії не було світла. Я приклав вухо до залізних град і прислухався. Я не чув жодного звуку. Моє серце завмерло. Невже її перевели в іншу частину палацу? Невже Хадж Альт прийшов і забрав її? Я здригнувся від самої думки і прокляв удачу, яка дозволила йому уникнути мого клинка. З усіма цими очима та вухами, що напружуються в темряві, я боявся видати найменший звук, хоча відчував, що мало ймовірно, що відкритий люк буде помічений в навколишній темряві. Проте я повинен переконатися, чи є Тавія в цій кімнаті. Я нахилився ближче до град і прошепотів її ім'я. Не було відповіді». «Та вія», – прошепотів я, – «цього разу набагато голосніше, і мені здалося, що мій голос пролунав до неберз тонами, які могли почути мертві. Цього разу я почув відповідь з кімнати. Це було схоже на подих, а потім я почув, як хтось рухається, наближається до вікна. У кімнаті було так темно, що я нічого не бачив, але невдовзі почув голос біля себе. «Гадроне, де ти?» Вона впізнала мій голос, з якої з причини я був схвильований цією думкою. Тут, біля вікна Тавія, сказав я, вона підійшла дуже близько. Де? запитала вона, я не бачу тебе. Я забув про свій плащ невидимості. Неважливо, сказав я. Ти не можеш мене бачити, але я поясню це пізніше. Фао, з тобою. Так, і більше нікого? Ні. Я заберу тебе з собою, Тавія, тебе і Фао. «Відійдіть подалі від вікна, щоб вас не поранило, поки я зніматиму грати, а потім будьте готові негайно піднятися на борт мого корабля. Твого корабля, вигукнула вона. Де він? Зараз неважливо. Тут є корабель. Просто робіть, як я кажу. Ти мені довіряєш усім своїм життям, Гадроне, назавжди, прошепотіла вона. Щось у мені заспівало. Це було більше, ніж просто хвилювання. Я не можу цього пояснити і не розумів цього, але зараз були інші речі, про які треба було думати. Швидко відійди, Тавіє, і тримай, Фао, подалі від вікна, поки я знову не покличу тебе. Слабо я міг бачити її фігуру на мить, а потім побачив, як вона відійшла від вікна. Повернувшись до органів керування, я підвів передню турель корабля навпроти вікна, на грати якого навів гвинтівку. Я зарядив її і натиснув кнопку. Крізь крихітний отвір прицілу, і через темряву я нічого не бачив про результат, але я чудово знав, що сталося. І коли я знову опустив корабель і вийшов на палубу, я виявив, що грати зникли в повітрі. «Швидко, Тавіє!» сказав я, «Іди сюди!» Однією ногою на палубі літака, а іншою на підвіконні, я тримав корабель близько до стіни вежі і, як міг, тримав плащ невидимості, як на віз, щоб захистити дівчат від очей, коли вони сідали на борт джами. Це була важка і ризикована справа. Я шкодував, що у мене не було гаків, але їх не було, тому я повинен був робити все, що міг, тримаючи плащ однією рукою і допомагаючи Тавії дістатися до підвіконня іншою». «Тут немає корабля», – сказала вона, з трохи переляканим тоном. «Корабель є, Тавія, сказав я, – «думай лише про свою впевненість у мене і роби, як я велю». Я міцно схопив її за ремінь безпеки там, де лямки перехрещувалися на її спині. «Не бійся», – сказав я, а потім вивів її над люком і обережно опустив у внутрішню частину джами. Пхао була позаду неї, і я мушу віддати їй належне за те, що вона була такою ж сміливою, як і Тавія» це, мабуть, був жахливий досвід для тих двох дівчат, коли вони відчували, що їх опускають у порожнечу на висоті ста футів над землею, бо вони не бачили жодного корабля, лише темнішу діру в темряві ночі. Щойно вони обидві опинилися на борту, я пішов за ними, зачинивши люк за собою. Вони сиділи, збившись у купу, в темряві на підлозі каюти, слабкі та виснажені від короткого випробовування, яке вони щойно пережили. Але я не міг тоді знати найти часу, щоб відповісти на запитання, якими, як я знав, були сповнені їхні голови. Якщо ми пройдемо повз спостерігачів на дахах і патрульні катери зверху, у нас буде багато часу для запитань і відповідей. Якщо ні, то в цьому не буде потреби. 13 Жінки тул-ахтора, з гвинтами, що оберталися лише достатньо, щоб забезпечити нам рух вперед, ми повільно і безшумно віддалилися від вежі. Я не наважувався піднятися на висоту літаючих апаратів, що кружляли навколо, через страх майже неминучого зіткнення, зважаючи на обмежений діапазон видимості, який дозволяв перископ, і тому я тримався курсу, який пролягав лише над дахом нижньої частини палацу, поки не досяг широкого проспекту, що вів у схід Одному напрямку до внутрішньої стіни міста я тримався досить низько під дахами будівель, де було мало шансів зустріти інші апарати. Єдина небезпека виявлення зараз, і то незначна, полягала в тому, що наш пропелер могли почути деякі спостерігачі на дахах, але гул і дзичання пропелерів кораблів над містом, мабуть, заглушили будь-який слабкий звук, який видавали наші повільно обертові лопаті, і нарешті ми підійшли до воріт у кінці проспекту, і, піднявшись над їхніми зубцями, ми вислизнули з тіанату в ніч за ним». Вогні міста і патрульних човнів, що кружляли над ним, ставали все слабшими і слабшими, коли ми залишали їх далеко позаду. Ми зберігали абсолютну тишу під час нашої втечі з міста, але як тільки наша втеча здалася забезпеченою, Тавія відкрила шлюзи своєї цікавості. Перше питання Фао стосувалося Нура-Ана. Її зітхання-полегшення було такою ж великою запорукою її любові до нього, як могли б бути слова». Обидві слухали з неприхованим інтересом історію нашої дивовижної втечі. Потім вони захотіли дізнатися все про Джаму, суміш невидимості та дезінтегруючого променя, за допомогою якого я розчинив грати з вікна їхньої в'язниці. І лише після того, як їхню цікавість було втамовано, ми змогли обговорити наші плани на майбутнє. «Я відчуваю, що повинен негайно вирушити до Джахару», – сказав я. Так, тихо сказала Тавія, це твій обов'язок, ти повинен піти туди першим і врятувати Саному Тору. Якби тільки було якесь місце, де я міг би залишити тебе і Фао в безпеці, я відчував би, що можу виконувати цю місію з набагато більшим душевним спокоєм. Але я не знаю іншого місця, крім Джами, і я вагаюся повертатися туди і дати Пхор Таку зрозуміти, що я не пішов одразу до Джахару, як я мав намір. «Цей чоловік зовсім божевільний. Неможливо сказати, що він може зробити, якщо дізнається правду. Я також не впевнений, що ви двоє будете в безпеці там, у його владі. Він довіряє лише своїм рабам, і в нього легко може розвинутися галюцинація, що ви шпигуни». «Тобі не потрібно думати про мене взагалі», – сказала Тавія, – «бо незалежно від того, де ти знайдеш місце, щоб залишити нас, я не залишуся, місце рабині з її господарем». «Не кажи, Тавія, ти не моя рабиня». Я дівчина-рабиня, відповіла вона, я повинна бути чиєюсь рабинею, я волію бути твоєю. Мене зворушила її відданість, але мені не подобалося думати про Тавію як про рабиню. Про те, як би сильно я не зневажав цю ідею, факт залишався фактом. Я дарую тобі свободу, Тавія, сказав я. Вона посміхнулася я не хочу її, і тепер, коли вирішено, що я залишаюся з тобою, вона все вирішила. Я хочу дізнатися все, що можу про навігацію Джамою, бо, можливо, таким чином я зможу тобі допомогти. Завдяки знанням Тавії про повітряну навігацію, завдання навчити її було дійсно простим. Насправді, у неї взагалі не було проблем з керуванням літальним апаратом. Фао також проявила інтерес, і незабаром вона теж стала чергуватися за штурвалом, а Тавія наполягала на тому, щоб її посвятили у всі таємниці дезінтеграційної променевої рушниці. Задовго до того, як ми побачили вежі столиці Тул-Акстара, ми помітили одномісний розвідувальний літак, пофарбований у жахливий синій колір Джахару. А потім далеко праворуч і ліворуч ми побачили інші. Вони повільно кружляли на великій висоті. Я припустив, що вони були розвідниками, які стежили за наближенням очікуваного ворожого флоту. Ми пролетіли під ними, а трохи згодом зустріли другу лінію ворожих кораблів. Це були всі розвідувальні крейсери, на борту яких було від 10 до 15 чоловік. Підійшовши до одного з них досить близько, я побачив, що він має чотири дезінтегруючі променеві гвинтівки, дві встановлені спереду і дві ззаду. Наскільки я міг бачити в будь-якому напрямку, ці кораблі були видимі, і якщо, як я припускав, вони утворювали коло навколо Джахару, їх, мабуть, було справді багато. Пройшовши далі за них, ми незабаром зустріли третю лінію джахарських кораблів. Тут були розміщені величезні лінкори з екіпажами в тисячу людей і більше, які просто кишіли великими гарматами. Хоча жоден із цих кораблів не був таким великим, як головні кораблі Гелію, вони становили надзвичайно грізну силу, і було очевидно, що їх було побудовано у великій кількості. Те, що я вже побачив, вразило мене тим фактом, що Тул Акстар не плекав жодної марної мрії про підкорення всього Барсума. Маючи лише частину кораблів, які я вже бачив, я б гарантував, що спустошу весь Барсум за умови, що мої кораблі будуть озброєні дезінтегруючими променевими гвинтівками, і я був впевнений, що бачив лише жалюгідну частину величезного озброєння Тул Акстара. Вигляд усіх цих кораблів наповнив мене жахливими передчуттями лиха. Якщо флот Гелію ще не прибув і не був знищений, він безсумнівно буде знищений, коли прибуде. Жодна сила на Землі не зможе його врятувати. Найкраще, на що я міг сподіватися, якби флот вже прибув, це те, що зустріч з дезінтегруючими променевими гвинтівками першої лінії могла б стати достатнім попередженням, щоб повернути решту флоту назад». «Далеко позаду лінії лінкорів я бачив вежі Джахару, що підіймалися вдалині. І коли ми наблизилися до міста, я розгледів флот найбільших кораблів, які я коли-небудь бачив, що стояли на землі прямо за міською стіною. Ці кораблі, які повністю оточували міську стіну видиму для нас, мали бути здатними вмістити щонайменше 10 тисяч чоловік кожен, і судячи з їхньої конструкції та легкої зброї, я припустив, що це транспорти». Вони, безсумнівно, мали перевести орди голодних джахарських воїнів у кампанію грабежів і розбою, яка, як планувалося, мала знищити світ. Споглядання цієї величезної армади спонукало мене відмовитися від усіх інших планів і негайно поспішити до Геліуму, щоб попередити про небезпеку і розробити плани, щоб зірвати шалені амбіції Тула Акстара. Мій розум був киплячим казаном суперечливих поривань, і обов'язок і честь висували суперечливі вимоги до мене. Безліч разів я ризикував життям, щоб дістатися до Джахару лише з однією метою. І тепер, коли я прибув, мене закликали повернутися назад для виконання іншої мети. Більшої, важливішої, можливо. Але я лише людина, і тому я спершу звернувся до порятунку жінки, яку я кохав, твердо вирішивши одразу після цього повністю віддатися переслідуванню іншого підприємства, якого вимагали від мене обов'язок і схильність. Я стверджував, що невелика затримка, яка виникне, жодним чином не зашкодить більшій справі, а якщо я зараз покину Саному Тору, то навряд чи зможу коли-небудь повернутися до Джахару, щоб допомогти їй. З великим жахливим сином флотом Джахару позаду нас, ми перетнули міські стіни і рушили в напрямку палацу Джеддака. Мої плани були добре сформульовані. Я обговорював їх зновусь знову ставією, яка виросла в палаці Тула Акстара. За її пропозицією, ми мали підвести Джаму до точки безпосередньо над вершиною тонкої вежі, на якій не було місця для посадки літака, але через яку я міг потрапити до палацу в точці близькій до покоїв жінок. Як ми пройшли через три лінії джахаріанських кораблів, захищені нашим покриттям з невидимої суміші, так само ми минули вартових на міському мурі та воїнів, які несли варту на вежах і на валах палацу Джаддака. І без жодного вартуватого уваги інциденту я зупинив джаму прямо над вершиною вежі, на яку вказала Тавія». «Приблизно через десять хатів, приблизно тридцять хвилин, стемніє», – сказав я Тавії. «Якщо тобі буде незручно постійно тут залишатися, спробуй повернутися, коли стемніє, бо незалежно від того, чи вдасться мені знайти саному Тору, я не намагатимусь повернутися до Джами, поки не настане ніч». Вона сказала мені, що існує ймовірність того, що жіночі покої можуть бути замкнені на заході сонця, і саме з цієї причини я входжу до палацу в день, хоча я б набагато більше волів не ризикувати цим до настання темряви. Тавія також запевнила мене, що якщо я одного разу потраплю до жіночих покоїв, у мене не буде жодних труднощів спокинути їх, навіть після того, як вони будуть замкнені, оскільки двері можна буде відчинити зсередини і запобіжний захід із замиканням. Вживається не через страх, що мешканки покинуть покої, а для захисту їх від небезпеки, вбивц та інших зі злими намірами. Поправляючи мантію невидимості на собі, я підняв передній кільовий люк, який знаходився безпосередньо над вершиною вежі, яка колись використовувалася як спостережний пункт у якійсь далекій епосі, перш ніж новіші та вищі частини палацу, зробили її непридатною для цієї мети. Прощавай і удачі прошепотіла Тавія. Коли ти повернешся, я сподіваюся, що ти приведеш свою саному Тору з собою. Поки тебе не буде, я молитимусь своїм предкам за твій успіх. Подякувавши їй, я спустився через люк на вершину вежі, в якій було встановлено невеликий потайний люк. Піднявши цей люк, я побачив під собою верхню частину стародавньої драбини, якою користувалися давно померлі воїни і якою, очевидно, рідко, якщо взагалі колись користувалися зараз, про що свідчив пил на її сходинках». Драбина привела мене до великої кімнати на верхньому рівні цієї частини палацу – кімнати, яка безсумнівно спочатку була вартовою кімнатою, але тепер була вмістилищем всякого мотлоху, викинутих меблів, завіз та прикрас. Наповнена зразками майстерності стародавнього Джахару, а також виробами більш сучасного виробництва, це була надзвичайно цікава кімната для дослідження. Проте я пройшов крізь неї, лише кинувши єдиний пильний погляд у пошуках живих ворогів. Чітко дотримуючись інструкцій Тавію, я спустився двома спіральними пандусами, де опинився в надзвичайно пишно оздобленому коридорі, на який виходили покої жінок Тула Акстара. Коридор був довгим, тягнувся на цілу тисячу софадів, до великого арочного вікна в дальньому кінці, крізь яке я бачив хвилясте листя дерев. Багато з незліченних дверей, що облямовували коридор з обох боків, були відчинені або прочинені, оскільки сам коридор був заборонений для всіх, крім жінок і їхніх рабів, за винятком Тула Акстара. За підніжжям єдиного пандуса, що веде до нього з нижнього рівня, стежила варта з відбірних людей, що складалася виключно з явнухів. І Тавія запевнила мене, що з будь-яким авантюрним духом, який намагався дослідити верхні межі, швидко розправлялися. Проте ось я, чоловік і ворог, у безпеці на забороненій території. Озираючись навкруги, намагаючись визначити, з чого почати моє розслідування, кілька жінок вийшли з однієї з квартир і підійшли до мене коридором». Це були вродливі жінки, молоді та багато вбрані, і з їхньої легкої розмови та сміху я зрозумів, що вони не нещасні. Моє сумління докоряло мені, коли я усвідомив, яку підлу перевагу я використовую над ними. Але цього неможливо було уникнути, тому я чекав і слухав, сподіваючись почути якийсь уривок розмови, який би допоміг мені в моїх пошуках Саному Тори. Але я не дізнався від них нічого, крім того, що вони зневажливо називали Тула Актара «старим зітідаром». Деякі їхні згадки про нього були надзвичайно особистими, і жодна з них не була компліментом. Вони пройшли повз мене і зайшли до великої кімнати в кінці коридору. Майже відразу після цього інші жінки вийшли з інших квартир і пішли за першою групою до тієї ж квартири. Незабаром мені стало очевидно, що вони там збираються, і я подумав, що, можливо, це найкращий спосіб почати мої пошуки саноми Тори, можливо, вона теж може бути серед них. Відповідно, я приєднався до однієї з груп і пішов за нею через великий дверний отвір і короткий коридор, який виходив у велику залу, настільки розкішно обставлену та прикрашену, що вона нагадувала тронний зал Джедака, і, власне, здавалося, що це було частиною її призначення, оскільки в одному кінці височів величезний майстерно-вирізлебний трон. Підлога була з добре відполірованого дерева, в центрі якого знаходився великий басейн з водою. По боках кімнати стояли зручні лави, завалені подушками, м'якими шовками та хутром. Тут Тул Актар час від часу проводив унікальний суд, оточений лише своїми жінками. Тут вони танцювали для нього. Тут вони розважалися в прозорих водах басейну для його розваги. Тут накривали банкети, і під звуки музики тривали гуляння до пізньої ночі. Оглядаючи присутніх, я помітив, що саноми тори серед них немає, тож я зайняв місце біля входу, щоб пильно вдивлятися в обличчя кожного, хто входить. Вони приходили натовпами. Здається, я ніколи раніше не бачив стільки жінок разом. Спостерігаючи за саномою торою, я спробував їх порахувати, але невдовзі здався, бо це було безнадійно, хоча я прикинув, що в великій залі зібралося щонайменше півтори тисячі жінок, коли вони нарешті перестали заходити. Вони сіли на лави по всій кімнаті, яка наповнилася гомоном жіночих голосів. Там були жінки різного віку та різних типів, але не було жодної негарної. Секретні агенти Тула Актара, мабуть, обнешпорили світ, щоб зібрати таку сукупність краси. Двері з одного боку трону відчинилися, і увійшла шеренга воїнів. Спочатку я здивувався, бо Тавія казала мені, що на цей рівень ніколи не дозволяють чоловікам, окрім Тула Актара. Але згодом я побачив, що воїни були жінками, одягнені в чоловічу збрую, з підстриженим волоссям і розфарбованими обличчями, як у воїнів Барсума. Після того, як вони зайняли свої місця по обидва боки трону, тими ж дверима уйшов придворний, ще одна жінка, яка маскувалася під чоловіка. «Дякуйте!» – вигукнула вона. «Дякуйте! Єдак іде!» Миттєво жінки підвелися, і за мить Тул Актар Єдак Джахара увійшов до зали. За ним ішла група жінок, переодягнених у придворних. Коли Тул Актар упустив свою велику постать на трон, він подав знак жінкам у кімнаті сісти. Потім він тихо промовив до жінки придворної поруч із ним. Жінка підійшла до краю підвищення. «Великий Єдак зволить вшанувати вас кожного окремо своїм царським спостереженням», – оголосила вона манірним тоном. «З мого лівого боку ви проходитимете перед ним, один за одним, ім'ям Єддака», я сказала. Негайно перша жінка зліва піднялася і повільно пройшла повстрон, зупинившись перед тулом, акстаром настільки, щоб повністю розвернутися, а потім повільно пішла далі по кімнаті і вийшла через дверний отвір, біля якого я стояв. Одна за одною, швидко одна за одною, інші пішли за нею. Вся ця процедура здавалася мені безглуздою, я не міг цього зрозуміти. Тоді, можливо, сотня жінок пройшла повз джеддака і спустилася довгим залом до мене, коли щось у поставі однієї з них привернуло мою увагу, коли вона наблизилася до мене, і мить по тому я впізнав саному Тору. Вона змінилася, але не сильно, і я не міг зрозуміти, чому я не помітив її в кімнаті раніше. «Я знайшов її. Після всіх цих довгих місяців я знайшов її, жінку, яку кохав. Чому моє серце не тріпоче? Коли вона пройшла через дверний отвір, що веде з великого залу, я пішов за нею коридором до апартаментів у дальньому кінці, і коли вона увійшла, я увійшов за нею. Мені довелося діяти швидко, бо вона одразу повернулася і зачинила за собою двері». «Ми були одні в маленькій кімнаті – Санома Тора і я. В одному кутку була її постіль із шовку та хутра. Між двома вікнами стояла різблена лавка, на якій стояли ті туалетні приналежності, які необхідні жінці з барсума. Це були не апартаменти-джеддари, це було трохи краще, ніж камера-рабині». Коли Санома Тора байдуже перетнула кімнату до табуретки, яка стояла перед туалетним столиком, вона стояла до мене спиною, і я скинув плащ невидимості. «Санома Тора!» – тихо сказав я. Злякавшись, вона повернулася до мене. «Гадроне з Гастора!» – вигукнула вона. «Чи я сплю?» «Ти не спиш, Санома Тора! Це Гадрон з Гастора!» «Чому ти тут? Як ти сюди потрапив?» Це неможливо. Жоден чоловік, крім Тула Акстара, не допускається на цей рівень. «Я тут, сано Матора, і я прийшов забрати тебе назад до Геліума, якщо ти хочеш повернутися». «О, ім'я мого першого предка, якби я тільки могла сподіватися», – вигукнула вона. «Ти можеш сподіватися, Саноматора», – запевнив я її. «Я тут, і я можу повернути тебе назад». «Я не можу в це повірити», – сказала вона. «Я не можу уявити, як ти потрапив сюди. Це безумство думати, що двоє з нас можуть піти, не будучи виявленими». Я накинув плащ на себе. «Де ти, Тангадрон? Що з тобою сталося? Що трапилося?» – вигукнула саноматора. «Ось як я потрапив сюди», – пояснив я. «Ось як ми втечемо. Я зняв плащ з себе». «Що це за заборонена магія?» – запитала вона. «І як міг коротко я пояснив їй про поєднання невидимості і як я її отримав?» «Як тобі тут, саноматора? запитав я її. «Як вони з тобою поводилися?» «Зі мною непогано поводилися», – відповіла вона. «Ніхто не звертав на мене уваги. Я відчув поранену гордість у її тоні». До сьогоднішнього вечора я не бачила Тула Актара. «Я щойно з залу, де він головує серед своїх жінок». «Так», – сказав я, – «я знаю, я був там. Саме звідти я пішов за тобою сюди». «Коли ти можеш забрати мене звідси? запитала вона. «Дуже швидко зараз», – відповів я. «Я боюся, що це має бути швидко», – сказала вона. «Чому?» – запитав я. «Коли я проходила пов стула Актара, він зупинив мене на мить, і я почула, як він говорить з одним із придвонних поруч». Він сказав їй дізнатися моє ім'я і де я живу. Жінки розповіли мені, що відбувається після того, як Тул Актар помічає одну з нас. І я боюся, але яка різниця, я лише рабиня. Яка зміна відбулася з гордою саномою Торою? Чи це та сама зарозуміла красуня, яка відмовила мені? Чи це санома Тора, яка прагнула бути джеддарою? Вона була принижена тепер». Я прочитав це в опущених плечах, у тремтінні її губ, у сповненому страху світлі, яке сяяло з її очей. Моє серце сповнилося співчуттям до неї, але я був вражений і збентежений, виявивши, що жодна інша емоція не переповнює мене. Востаннє, коли я бачив саному Тору, я віддав би свою душу, щоб мати змогу взяти її на руки. Невже ті труднощі, які я пережив, так змінили мене? Невже Санома Тора, рабиня, менш бажана для мене, ніж Санома Тора, дочка багатого Тора Хатана? Ні, я знав, що це не може бути правдою. Я змінився, але безсумнівно це була лише тимчасова метаморфоза, викликана нервовим напруженням, яке я переживав внаслідок відповідальності, покладеної на мене необхідністю вчасно донести звістку до Гелію, щоб врятувати його від знищення. Руками Тул Актара. Врятувати не лише Гелій, а й цілий світ. Це була серйозна відповідальність. Як може людина, настільки обтяжена, мати час для думок про кохання? Ні, я був не сам собою. Проте я знав, що все ще люблю Саному Тору. Усвідомлюючи необхідність поспішати, я швидко оглянув кімнату і виявив, що можу легко здійснити порятунок Саноми, вивівши її через вікно, як я вивів Тавію і Хао зі східної вежі в Джанаті. Коротко, але тривало, я пояснив їй свій план і попросив її приготуватися, поки мене не буде, щоб не було затримки, коли я буду готовий взяти її на борт джами. «А тепер саноматора», – сказав я, – «на кілька хвилин прощавай. Наступне, що ти почуєш, буде голос біля твого вікна, але ти не побачиш нікого і жодного корабля. Загаси світло у своїй кімнаті і підійди до підвіконня, я візьму тебе за руку. Довірся мені тоді і роби, як я скажу». «Прощавай, Гадроне», – сказала вона. «Я не можу висловити зараз адекватними словами вдячність, яку я відчуваю, але коли ми повернемося в Гелій, немає нічого, що ти можеш вимагати від мене, чого я не надам тобі не тільки охоче, але й з радістю». Я підніс пальці до губ і повернувся до дверей, коли саноматора поклала стримуючу руку на мою руку. «Зачекай», – сказала вона. «Хтось іде». Поспіхом я знову надягнув свій плащ видимку і відійшов у бік кімнати, коли двері, що вели в коридор, розчинилися, являючи одну з придворних дан Тула Акстара в розкішній збруї. Жінка увійшла до кімнати і відійшла в бік від дверного отвору, який залишився відкритим. «Джедак! Тул Акстар! Джедак Джахару!» – оголосила вона. Мить пізніше до кімнати увійшло в Тул Акстар, за яким слідували півдюжини його придворних дам. Він був грубою людиною з відразливими рисами обличчя, які відображали поєднання сили та слабкості, зарозумілої пихатості, гордості та сумнівів, вродженого питання про власні здібності. Коли він став навпроти саноми Тори, його придворні вишикувалися за ним. Це були жінкоподібні жінки, які, очевидно, були обрані саме через цю характеристику. Вони були гарні по-чоловічому, і їхня статура натякала на те, що вони могли б бути дуже ефективною охороною для Джедака». Кілька хвилин Тул Акстар оглядав Саному Тору оцінюючим поглядом. Він підійшов ближче до неї, і в його ставленні було щось таке, що мені не сподобалося, і коли він поклав руку їй на плече, я ледве стримався. «Я не помилився», – сказав він. «Ти чудова! Як довго ти тут?» Вона здригнулася, але не відповіла. «Ти з Геліому?» Жодної відповіді. «Кораблі Геліому прямують до Джахару». Він засміявся. Мої розвідники повідомляють, що вони скоро будуть тут. Їх чекає теплий прийом від великого флоту Тула Акстара. Він повернувся до своїх придворних. «Ідіть», – сказав він, – «і нехай ніхто не повертається, поки я не покличу її». Вони вклонилися і відійшли, зачинивши за собою двері, а потім Тул Акстар знову поклав руку на оголену плоть плеча саноми Тори. «Ходімо», – сказав він, – «я не буду воювати з усім геліумом, з тобою я буду кохати, клянуся моїм першим предком, але ти варта любові джеддака». Він потягнув її до себе. Моя кров закипіла, такий сильний був мій гнів, що він перелився через край, і, не думаючи про наслідки, я дозволив плащу впасти з мене. Чотирнадцятий канібали Угору коли я відкинув плащ невидимості, я витягнув свій довгий меч, і коли він вислизнув спіхов, Тул Акстар почув і обернувся до мене. Його боягузлива кров кинулася до серця і залишила його обличчя бледим, побачивши мене. Крик застряг у його горлі, коли мій кінчик торкнувся його в попередження. «Мовчати!» – прошипів я. «Хто ти?» – запитав він. «Мовчати!» Навіть в ту мить, коли мої плани сформувалися, я змусив його повернутися спиною до мене, а потім я розброїв його, після чого я міцно зв'язав його і завхав кляп у рот. «Де я можу його сховати, Санома Тора?» – запитав я. «Тут є маленька шафа», – сказала вона, вказуючи на маленькі двері в одній стороні кімнати. А потім підійшла до них і відчинила їх, поки я тягнув Тула Ахтара за нею і закинув його в шафу. «Не надто ніжно, можу вас запевнити». Коли я закрив двері шафи, я обернувся і побачив саному Тору блідою і тремтячою. «Я боюся», – сказала вона, – «якщо вони повернуться і знайдуть його в такому стані, вони вб'ють мене». «Його придворні не повернуться, поки він не покличе їх», – нагадав я їй. «Ти чула, як він казав їм, що такі його бажання, його наказ?» Вона кивнула. Ось його кинджал сказав я їй. Якщо стане гірше, ти зможеш утримувати їх, погрожуючи вбити Тула Ахтара. Але дівчина здавалася наляканою, вона тремтіла кожною кінцівкою, і я боявся, що вона може зазнати невдачі, якщо її піддати випробуванню. Як я хотів, щоб Тавія була тут, я знав, що вона б не зазнала невдачі, і ім'я мого першого предка як багато залежало від успіху. «Я скоро повернуся», – сказав я, – «нижпорячи по підлозі в пошуках плаща невидимості. Залиште велике вікно відкритим, і коли я повернуся, будь готова». Коли я знову закутався в плащ, я побачив, що вона тремтить так сильно, що не може відповісти. Насправді, їй було навіть важко втримати кинжал, який я очікував от-от випаде з її з дерев'янілих пальців. Але я нічого не міг зробити, окрім як поспішити до джами і спробувати повернутися, поки не було надто пізно». Я без пригод дістався вершини вежі. Наді мною мерехтіли яскраві зірки барсуміанської ночі, а прямо над дахом палацу висіла чудова планета джазом Земля. Джама, звичайно, була невидимою, але моя довіра до Тавії була настільки великою, що коли я простягнув руку вгору, я знав, що відчую кілька рабля, і так воно й сталося. Тричі я обережно постукав у передній люк, що було сигналом, який ми визначили ще до того, як я увійшов до палацу. Миттєво люк піднявся, і за мить я вже виліз на борт. «Де саноматора?» – запитала Тавія. Зараз без запитань, відповів я. Ми повинні працювати швидко. Будь готова перейняти управління, як тільки я його залишу. Мовчки вона зайняла своє місце поруч зі мною, її м'яке плече торкалося моєю рукою, і мовчки я упустив Джаму до рівня вікон у жіночих покоях. Загалом я знав розташування апартаментів Саноми Тори, і повільно рухаючись, я тримав перископ спрямованим на вікна, і незабаром побачив фігуру Саноми Тори на матовому склі переді мною. Я підвів Джаму близько до підвіконня, її верхню палубу трохи нижче нього. «Тримай її тут, Тавія, сказав я. Потім я підняв верхній люк на кілька дюймів і покликав дівчину в кімнаті. Почувши мій голос, вона затремтіла так, що ледь не випустила кинжал, хоча вона, мабуть, знала, що я прийду і чекала на мене. ніть кімнату», – прошепотів я їй. Я бачив, як вона, похитуючись, підійшла до кнопки, вмонтованої в стіну, і миттю кімната поринула в темряву. Тоді я підняв люк і ступив до підвіконня. Я не хотів морочитися з огортаючими складками мантії невидимості, тому я склав її та засунув у свою обв'язку, де вона була б миттєво готова до використання у разі надзвичайної ситуації. Я знайшов Саному Тору в темряві, і вона була настільки слабка від жаху, що мені довелося підняти її на руки і понести до вікна, де за допомогою Фао мені вдалося витягнути її через відкритий люк всередину». Потім я повернувся до комірки, де лежав зв'язаний із кляпом у роті Тул Аштар. Я нахилився і перерізав мотузки, що тримали його колодки. «Роби точно так, як я тобі кажу, Тул Аштар», – сказав я. «Інакше моя сталь знайде шлях і дістанеться до твого серця. Вона жадає твоєї крові, Тул Аштар, і мені важко її стримати, але, якщо ти не підведеш мене, можливо, я ще зможу тебе врятувати». «Ти мені потрібен, Тул Аштар, і від твоєї користі для мене залежить твоє життя, бо мертвий ти мені не потрібен. Я змусив його підвестися і пройти до вікна, і там я допоміг йому дістатися до підвіконня. Він був охоплений жахом, коли я спробував змусити його ступити в простір, як він думав». Але коли я ступив на палубу джами попереду нього, і він побачив, як я, очевидно, плаваю там у повітрі, він трохи набрався духу, і мені нарешті вдалося затягнути його на борт. Слідом за ним я закрив люк і запалив одне тьмяне світло в корпусі. Тавія повернулася і подивилася на мене, чекаючи наказів. «Тримай її там, де вона є, Тавія, сказав я. У каюті Джами був крихітний стіл, де офіцер корабля повинен був вести свій журнал і займатися будь-якими іншими записами або звітами, які могли знадобитися. Тут було письмове приладдя, і коли я дістав його з шухляди, в якій воно зберігалося, я покликав Фао до себе. «Ти з Джахару», – сказав я. «Ти вмієш писати мовою своєї країни?» «Звісно», – відповіла вона. «Тоді пиши те, що я диктуватиму», – наказав я їй. Вона приготувалася виконувати мої накази. «Якщо хоч один корабель Геліуму буде знищено, – продиктував я, – Тул Актар помре. Тепер підпиши це. Гадрон з Гастору – падвар Геліуму». «Тавія і Фао подивилися на мене, а потім на Полонену. Їхні очі широко розкрилися від подиву, бо в тьмяному світлі внутрішнього простору корабля вони не впізнали Полонену». «Тул Актар з Джахару, – не вірячи, прошепотіла Тавія». Тан Гадрон з Гастору ти врятував Геліум і Барсум цієї ночі. Я не міг не відзначити, як швидко працює її розум, з якою швидкістю вона побачила можливості, які криються у володінні особою Тула Актара, Джедака Джахару. Я взяв записку, яку написав Фао, і швидко повернувся до кімнати Саноми Тори, поклав її на її туалетний столик». Мить по тому я знову був у каюті Джами, і ми швидко піднімалися над дахами Джахару. Ранок застав нас за крайньою лінією джахарійських кораблів, під якими ми пропливли, керуючись їхніми вогнями, свідченням для мене того, що флот погано укомплектований офіцерами, бо жодна навчена людина, очікуючи ворога в силі, не показувала б вогні на борту своїх кораблів вночі». Тепер ми мчали в напрямку далекого Геліуму, слідуючи курсом, який, як я сподівався, дозволить нам перехопити флот воєначальника, якщо він уже прямував до Джахару, як оголосив Тул Актар». Санома Тора трохи відновила свою рівновагу та контроль над нервами. Солодка турбота Тавії про її добробут глибоко зворушила мене. Вона заспокоїла та втихомирила її, як заспокоїла б молодшу сестру, хоча сама була молодшою за Саному Тору. Але з поверненням впевненості стара пихатість Саноми Тори поверталася, і мені здалося, що вона виявляє замало вдячності Тавії за її доброту. Але я усвідомив, що це такий характер Саноми Тори що це в неї вроджене, і що, без сумніву, глибоко в серці вона цілком вдячна. Як би там не було, я не можу не визнати, що в той час мені хотілося, щоб вона виявила це хоч якимось словом чи дією. Ми летіли плавно, трохи вище звичайної висоти лінкорів. Компас контролю пункту призначення тримав джаму на своєму курсі, і після всього, що я пережив, я відчув потребу у сні». Фао за моєю порадою відпочив раніше вночі, і оскільки все, що було потрібно, це спостерігач, який би пильно стежив за кораблями, я доручив цей обов'язок Фао, а Тавія та я загорнулися в наші спальні шовкові та хутряні мішки і незабаром заснули. Тавія та я були приблизно посередині корабля. Фао був спереду біля органів управління, постійно розмахуючи перископом туди-сюди, оглядаючи небо на наявність кораблів. Коли я пішов відпочивати, санома Тора стояла біля одного з правих портів, дивлячись у ніч, а Тул Акстар лежав у кормі корабля. Я вже давно зняв кляп з його рота, але він здавався надто заляканим, щоб навіть звертатися до нас, і лежав там у похмурому мовчанні, а можливо він спав, я не знаю. Я був страшенно зморений і, мабуть, спав як убитий з того моменту, як ліг, аж поки мене раптово не розбудив удар тіла об мене». «Намагаючись вивільнитися, я з жалем виявив, що мої руки були спритно зв'язані, поки я спав, і це було легко зробити, оскільки я маю звичку спати, тримаючи руки разом перед обличчям. Чоловіче коліно було на моїх грудях, сильно притискаючи мене до палуби, а одна з його рук стискала мою шию. У тьмяному світлі каюти я побачив, що це був Тул Ахтар, а в іншій його руці був кинжал». Тихо, прошепотів він, якщо хочеш жити, не видавай жодного звуку. А потім, щоб переконатися напевно, він заткнув мені рот і зв'язав колодки. Потім він швидко перейшов до Тавії і зв'язав її. І поки він це робив, мої очі швидко оглядали внутрішню частину каюти в пошуках допомоги. На підлозі, біля елементів керування, я побачив Фао, який лежав зв'язаний із кляпом у роті, як і я. Санома Тора присіла біля стіни, очевидно охоплена жахом. Її не були ні зв'язані, ні з кляпом у роті. Чому вона не попередила мене? Чому вона не прийшла мені на допомогу? Якби замість Саноми Тори незв'язаною залишилася Тавія, наскільки іншим був би результат спроби Тула Ахтара здобути свободу і помститися? Як все це сталося? Я був певен, що зв'язав Тула Ахтара так надійно, що він ніяк не міг звільнитися, але, мабуть, помилився, і я проклинав себе за недбалість, яка зруйнувала всі мої плани і яка могла легко зрештою означати загибель Гелію. Розправившись Фао, Тавією і мною, Тул Ахтар швидко перейшов до елементів керування, ігноруючи Саному Тору, коли проходив повз неї. Зважаючи на помітний жах, який вона демонструвала, я міг легко зрозуміти, чому він не вважав її загрозою для своїх планів. Вона була для нього такою ж нашкідливою у вільному стані, як і у зв'язаному. Повернувши корабель, він попрямував назад до Джагару, і хоча він не розумів механізму компаса керування і не міг його вимкнути, це не мало значення, поки він залишався за кермом. Єдиний ефект, який міг мати компас, полягав у тому, щоб повернути корабель на попередній курс, якщо кермо знову буде покинуто під час руху корабля. Згодом він повернувся до мене. «Я повинен був би знищити тебе, з гастору», – сказав він, – «якби не дав слова Джеддака, що не зроблю цього». Смутно я дивувався, кому він дав слово, що не вб'я мене, але інші, важливіші думки проносилися в моїй голові, відтісняючи все інше на задній план. Найважливішими серед них, звичайно, були плани щодо повернення контролю над Джамою і, по-друге, побоювання щодо долі Тавії, Саноми Тори та Фао. «Дякуй за великодушність Тула Ахтара», – продовжив він, «який не вимагає жодного покарання за образу, яку ти йому завдав». «Натомість тебе мають звільнити. Я тебе висаджу». Він засміявся. «Вільний, я висаджу тебе в провінцію Угор». У тоні його голосу було щось неприємне, що робило його обіцянку більше схожою на погрозу. Я ніколи не чув про Угор, але припустив, що це якась віддалена провінція, з якої мені було б важко або неможливо дістатися ні до Джагару, ні до Гелію. В одному я був упевнений» що Тул Ахтар не звільнить мене в жодному місці, де я міг би стати для нього загрозою. Кілька годин Джама рухався в тиші. Тул Ахтар не мав ані пристойностей, ані людяності зняти з нас кляпи. Він був поглинутий керуванням, а Санома Тора, присідаючи біля стінки кабіни, не промовила жодного слова. І жодного разу за весь цей час її очі не повернулися до мене. Які думки проносилися в цій чудовій голові? Чи намагалася вона знайти якийсь план, за допомогою якого вона могла б перевернути все проти Тула Ахтара, чи її просто розчавив безнадійний погляд у майбутнє, перспектива повернення в рабство Джахару? Я не знав, я не міг здогадатися, вона була для мене загадкою. Як далеко ми проїхали і в якому напрямку, я не знав. Ніч давно минула і сонце було високо, коли я помітив, що Тул Ахтар опускає корабель. Незабаром муркотіння мотора припинилося, і корабель зупинився. Залишивши управління, він підійшов до того місця, де я лежав. «Ми прибули в Угор», – сказав він. «Тут я дам вам свободу, але спочатку віддайте мені ту дивну річ, яка зробила вас невидимим у моєму палаці». «Плащ невидимка! Звідки він про це дізнався? Хто міг йому сказати?» Здавалося, є лише одне пояснення, але кожна клітинка мого тіла відмовлялася навіть розглядати його. Я згорнув його в маленьку кульку і засунув на дно своєї кишені, оскільки його тонкий шовк дозволяв стиснути його до дуже малого розміру. Він зняв з мене кляп. «Коли ти повернешся до свого палацу в Джахарі, – сказав я, – подивись на підлогу під вікном у кімнаті, яку займала Санома Тора. Якщо ти знайдеш його там, ти можеш забрати його». Що стосується мене, то він добре послужив своїй меті. «Чому ти залишив його там?» – запитав він. «Я дуже поспішав, коли тікав з палацу, а з випадками трапляється, я визнаю, що моя брехня, можливо, була не дуже розумною, але Тул Ахтар теж не був надто кмітливим, і він повірив їй. Бурмочучи, він відчинив один з люків кіля і дуже нецеремонно скинув мене туди. На щастя, корабель лежав близько до землі, і я не постраждав» потім він спустив Тавію до мене, а потім і сам зійшов на землю. Нахилившись, він розрізав мотузки, які тримали за п'ястя Тавії. «Я залишу іншу», – сказав він, – «вона мені подобається, і я чомусь знав, що він мав на увазі Фао. Ця схожа на чоловіка, і я б заприсягнувся, що її було б так само легко приборкати, як і саме цю банта. Я знаю таких, я залишу її з тобою». Було очевидно, що він не впізнав у Тавії одну з колишніх мешканок жіночих покоїв у його палаці, і я був радий, що він цього не зробив. Він повернувся до Джами, але перш ніж закрити люк, він знов звернувся до нас. Я скину вашу зброю, коли ми будемо там, де ви не зможете використати її проти мене, і ви можете подякувати майбутній Джедарі Джахару за поблажливість, яку я вам виявив. Повільно Джама піднялася вгору. «Тавія знімала мотузки з її щеколоток, і коли вона звільнилася, вона підійшла і почала працювати над мотузками, які тримали мене, але я був надто приголомшений, надто розчавлений ударом, якого мені завдали, щоб усвідомити щось інше, ніж те, що Санома Тора, жінка, яку я кохав, зрадила мене, бо я повністю усвідомлював тепер те, що будь-хто, крім дурня, вгадав би раніше, що Тул Акстар підкупив її, щоб звільнити його» обіцянкою зробити її джедарою Джахару. Що ж, її амбіції будуть реалізовані, але якою жахливою ціною. Ніколи, якщо вона проживе тисячу років, вона не зможе дивитися на себе чи свій вчинок з чим іншим, як презирством і відразою. хіба що вона буде набагато більш деградованою, ніж я міг собі уявити. Ні, вона страждатиме, в цьому я був впевнений, але ця думка не приносила мені задоволення». Я кохав її, і я навіть зараз не міг бажати їй нещастя. Коли я сидів там на землі, схиливши голову вгорі, я відчув, як м'яка рука обіймає мої плечі, і ніжний голос промовив мені на вухо. «Мій бідний Хадроне!» Це було все, але ці кілька слів містили в собі таке багатство співчуття і розуміння, що як якийсь чудодійний бальзам вони заспокоїли агонію мого замученого серця. Ніхто, крім Тавії, не міг би їх вимовити. Я повернувся і, взявши одну з її маленьких ручок у свою, притиснув її до своїх губ. «Люба, подруга», – сказав я, – «дякую всім моїм предкам, що це була не ти». Я не знаю, що змусило мене це сказати. Слова, здавалося, говорили самі по собі, без моєї волі. І все ж, коли вони були сказані, до мене раптово прийшло усвідомлення жаху, який би я відчув, якби це Тавія зрадила мене». Я не міг навіть уявити цього, без агонії болю. Імпульсивно я взяв її на руки. Тавія, вигукнув я, – «пообіцяй мені, що ніколи не покинеш мене, я не міг би жити без тебе». Вона обхопила мою шию своїми сильними молодими руками і притулилася до мене. «Ніколи по цей бік смерті», – прошепотіла вона, – «а потім відірвалася від мене, і я побачив, що вона плаче». Яка подруга? Я знав, що ніколи більше не зможу полюбити жінку, але що мені до того, якщо я зможу мати дружбу Тавії на все життя? Ми більше ніколи не розлучимося, Тавіє, сказав я. Якщо наші предки будуть добрі і нам буде дозволено повернутися до Геліуму, ти знайдеш дім у будинку мого батька і матір в моїй матері. Вона витерла очі і подивилася на мене з дивним задумливим виразом, якого я не міг збагнути, а потім крізь сльози вона посміхнулася, тією дивною, допитливою усмішкою, яку я бачив раніше і яку я не розумів, більше, ніж розумів десяток її настроїв і виразів, які робили її такою не схожою на інших дівчат, і, я думаю, допомогли мені потягнутися до неї». Її риси не всі лежали на поверхні, були глибини та підводні течії, які не кожен міг легко збагнути. Іноді, коли я очікував, що вона заплаче, вона сміялася. А коли я думав, що вона повинна бути щасливою, вона плакала. Але вона ніколи не плакала так, як я бачив інших жінок. Ніколи істерично, бо Тавія ніколи не втрачала самоконтролю. А тихо, ніби від повного серця, а не від перевтомлених нервів. І крізь її сльози могла вирватися усмішка наприкінці. Я думаю, що Тавія була найчудовішою дівчиною, яку я коли-небудь знав. І коли я почав пізнавати її краще і бачити її більше, я зрозумів, що попри її спроби чоловічого маскування, якого вона все ще трималася, вона була найкрасивішою дівчиною, яку я коли-небудь бачив. Її краса не була схожа на красу Саному Тори, але коли вона дивилася на моє обличчя зараз, до мене раптово прийшло усвідомлення, із якої причини я не знаю, що краса Тавії значно перевершувала красу Саному Тори через красу душі, яка, сяючи крізь її очі, преображала всю її подобу». Тул Ахтар, вірний своїй обіцянці, скинув нашу зброю через нижній люк джами, і коли ми пристебнули її, ми слухали, як швидко зменшується звук гвинтів від літаючого корабля. Ми були самі і пішки в чужій і безсумнівно негостинній країні. «Угор», – сказав я, – «я ніколи про це не чув, а ти, Тавія?» «Так», – сказала вона, – «це одна з віддалених провінцій Джахару». Колись це була багата і процвітаюча сільськогосподарська країна. Але коли вона потрапила під прокляття божевільних амбіцій Тул Ахтара щодо живої сили, населення зросло до таких величезних розмірів, що Угор не міг прогодувати своїх людей. Тоді почався канібалізм. Він почався справедливо з поїдання чиновників, яких Тул Ахтар послав для забезпечення його жорстоких указів. Армія була відправлена для придушення провінції, але людей було так багато, що вони перемогли армію і з'їли воїнів. До цього часу їхні ферми були зруйновані, у них не було насіння і у них розвинулася прастрасть до людської плоті. На тих, хто хотів обробляти землю, нападали банди бродячих людей і пожирали їх. Сто років вони пожирали один одного, поки тепер це вже не густо населена провінція, а пустка, населена бродячими бандами, які шукають один одного, щоб з'їсти. Я здригнувся від її розповідей. Було очевидно, що ми повинні втекти з цього проклятого місця якомога швидше. Я запитав Тавію, чи знає вона розташування Угора, і вона сказала мені, що він лежить на південний схід від Жахару, приблизно за тисячу хадів, і приблизно за дві тисячі хадів на південний захід від Ксанатору. Я зрозумів, що намагатися дістатися до Гелію звідси марно. Така подорож пішки, якщо її взагалі можна здійснити, забере роки. Найближче дружнє місто, до якого ми могли повернутися, був Гатол, який, за моїми оцінками, лежав приблизно за 7 тисяч хадів майже прямо на північ. Можливість досягнення Гатола здавалася надзвичайно віддаленою, але це була наша єдина надія, і тому ми повернули обличчя на північ і вирушили в нашу довгу і здавалося б безнадійну подорож до міста, де народилася моя мати. Навколишня місцевість була горбистою, з подекуди низькими пагорбами, а далеко на півночі я бачив обриси вищих пагорбів на горизонті. Земля була повністю позбавлена всього, окрім шкідливих бур'янів, що свідчило про жорстоку боротьбу за виживання, яку веде її нещасний народ. Не було ні рептилій, ні комах, ні птахів, усе було з'їдено протягом століття страждань, що тяжіло над землею». Коли ми важко просувалися вперед цією пустельною та гнітючою пусткою, ми намагалися підтримувати дух один одного як могли. І сотні разів я дякував долі за те, що моєю спутницею була Тавія, а не хтось інший. Що б я робив за таких обставин, обтяжений саномою Торою? Я сумніваюся, що вона пройшла б і дюжини хадів, а Тавія йшла поруч зі мною з гнучкою грацією ідеального здоров'я та сили». Потрібен хороший чоловік, щоб не відставати від мене в поході, але Тавія ніколи не відставала і не виявляла ознак втоми швидше, ніж я. «Ми добре підходимо один одному, Тавіє», – сказав я. «Я думала про це дуже давно», – тихо сказала вона. «Ми продовжували йти майже до сутінків, не бачивши жодної живої істоти, і вже вітали себе з удачею, коли Тавія озирнулася, як часто робив хтось із нас. Вона торкнулася моєї руки і кивнула назад». «Вони йдуть», – просто сказала вона. «Я озирнувся і побачив три фігури на нашому шляху. Вони були занадто далеко, щоб я міг зробити більше, ніж ідентифікувати їх як людей. Було очевидно, що вони побачили нас і скорочували відстань між нами стабільною рисю. «Що нам робити?» – запитала Тавія. «Стояти і битися чи спробувати уникнути їх, поки не настане ніч?» «Ми не будемо робити ні того, ні іншого», – сказав я. «Ми уникнемо їх зараз, не докладаючи жодних зусиль». «Як?» – запитала вона. «Завдяки винахідливому генію Форатака і суміщу невидимості, яку я у нього поцупив». «Чудово!» – вигукнула Тавія. «Я й забула про твій плащ. З ним нам не важко буде уникнути всіх небезпек між цим місцем і гатолом. Я відкрив кишеню і поліз туди, щоб дістати плащ. Його не було» як і флакона з залишком суміші. Я подивився на Тавію, і вона, мабуть, прочитала правду у моєму вирази обличчя. «Ти його загубив?» – спитала вона. «Ні, його в мене вкрали», – відповів я. Вона знову підійшла і поклала руку мені на плече, співчуваючи, і я знав, що вона думає те саме, що я, що це могла бути тільки санома Тора. Я опустив голову. «І подумати тільки, що я ризикував твоєю безпекою, Тавіє, щоб врятувати таку, як вона». «Не суди її поспішно», – сказала вона. «Ми не знаємо, наскільки сильно її могли спокусити, або які погрози були використані, щоб звернути її з шляху честі. Можливо, вона не така сильна, як ми. Не будемо говорити про неї», – сказав я. «Це жахливе відчуття, Тавіє, коли любов перетворюється на ненависть. Вона стиснула мою руку». «Час лікує всі рани», – сказала вона. «І колись ти знайдеш жінку, гідну тебе, якщо така взагалі існує». Я подивився на неї. «Якщо така взагалі існує», – замислився я. Але вона перервала мої роздуми запитанням. «Будемо битися чи тікати, гадронез гастору?» – запитала вона. «Я б волів битися і померти», – відповів я. «Але я повинен думати про тебе, Тавія». Тоді ми залишимося і будемо битися, сказала вона. Але, Гадроне, ти не повинен померти. В її тоні прозвучала нотка до кору, яка не вислизнула від мене. І мені стало соромно за те, що я, здавалося, забув про великий борг, який я маю перед нею за її дружбу. Вибач, сказав я. Тавія, я не хотів би померти, поки ти жива. Так краще, сказала вона. Як ми будемо битися? Я стану праворуч від тебе чи ліворуч? «Ти станеш позаду мене, Тавія», – сказав я їй. «Поки моя рука може тримати меч, тобі не знадобиться інший захист». «Давним-давно після нашої першої зустрічі», – сказала вона, – «ти сказав мені, що ми повинні бути бойовими товаришами. Це означає, що ми б'ємося разом пліч-опліч або спина до спини. Я тримаю тебе за твоє слово та не гадро не я посміхнувся, і хоча я відчував, що можу битися краще на одинці, ніж з жінкою поруч, я захоплювався її мужністю. «Дуже добре», – сказав я, – «бийся праворуч від мене, бо таким чином ти будеш між двома мечами». Троя, що йшли нашим слідом, наблизилися до нас настільки близько до цього часу, що я міг розрізнити, що це за істоти, і я побачив перед собою голих дикунів з заплутаним недоглянутим волоссям, брудними тілами і деградованими обличчями. Дике світло в їхніх очах, їхні гарчачі губи, що оголювали жовті ікла, їхня крадлива, підла хода надавали їм більше вигляду диких звірів, ніж людей». Вони були озброєними мечами, які тримали в руках, не маючи ані зброї, ані піхов. Вони зупинилися на невеликій відстані від нас, жадібно оглядаючи нас, і, безсумнівно, вони були голодні, бо їхні обвислі животи свідчили про те, що вони часто ходили порожніми і тоді обжиралися, коли м'ясо потрапляло до їхньої долі. Сьогодні ці троє сподівалися нажертися. Я бачив це в їхніх очах». Вони перешіптувалися між собою тихим голосом кілька хвилин, а потім розділилися і оточили нас. Було очевидно, що вони мали намір кинутися на нас з різних точок одночасно. «Ми перенесемо бій на них, Тавіє», – прошепотів я. «Коли вони займуть свої позиції навколо нас, я подам знак, а потім я кинуся на того, хто переді мною, і спробую розправитись з ним, перш ніж інші накинуться на нас». «Тримайся близько біля мене, щоб вони не могли відрізати тебе». «Пліч о пліч, до кінця», – сказала вона. П'ятнадцяте. Битва за Джагар.